Întâmpinat-o lasurle morții și când mă necăjeau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui. Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a pe ele Dumnezeu. Într-o lui fum s-a ridicat și pară de foc de la fața lui, cărbuni a și de la el... Și a plecat cerurile și s-a pogorât și negură sub picioarele lui, și s-a suit pe hăruvim și a zburat, zburat pe aripi vântului, și și-a pus întunericul acopremânt în prejurul lui, corturile lui, apă întunecată în norii văzduhului. De strălucirea feței lui, norii au fugit, glasul lui prin grindine și cărbuni de foc, și a tunat din cer, Domnul și cel prea înalt a, a dat glasul său.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 dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, mai zbăvit că m-a voit și mi va răspăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răspăti mie, că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios în meu, că toate judecățile Lui sunt înaintea mea și îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu densul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor lui. Cu cel cu vios, cu viosă vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărât, te vei Că tu pe poporul cel smerit îl vei mântui, și ochii mândrilor îi vei smeri. Că tu vei aprinde făclia mea, Doamne Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu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 Urmări voi pe vrăjmașii mei și voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Zdrobii voi pe ei și nu vor putea să stea, cădea vor sub picioarele mele. Și m încins cu putere spre război și a împiedicat pe tot cei ce se sculeau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce m-au pe mine i-ai nemicit. Strigat au către Domnul și nu era cel ce mântuiește și nu i-a auzit pe ei. Și îi voi sfârma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului, pus mai căpătenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie, cu auzul ureche m-a auzit. Fii străini m-au mințit pe mine, fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele.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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puru și în vece vecelor Amin. Aleluia duia de duia de slavăție Dumnezeule. Adi duia de duia de slavăție Dumnezeule. Adi aleluia de duia de duia slavăție Dumnezeule. Doamne miruiește, doamne miruiește, doamne miruiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor ami. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul ai și vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus locașul său și el e ca un mire ce iese din cămara sa. Bucura se va ca un uriaș care aleargă drumul lui.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 Și vor bine plăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururile, Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu! Auzete te Domnul în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită-ți-i ajutorul din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească -te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arterea de a ta bine plăcută să-i fie.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 Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am scula și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în ore ce zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într a ta se va bucura foarte. După pofta inimii lui e dat lui și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe el. Că l a întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus pe capul lui cununa de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava lui într-o ta. Slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o prea celui preanalt nu se va glăti. Află-se mâna ta peste toți vrejmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, a cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău veți ținti capul în lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta când vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururi și în vece vecerul Aleluia, Aliduia aliduia aliduia slavății Dumnezeule, aliduia aliduia aliduia slavății Dumnezeule, aliduia aliduia aliduia slavății Dumnezeule. Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururi și în vece vecerul ramin. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine. Pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele lor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu, într cele Sfinte, locuiești lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit-au într tine și i izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nedăduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, o cara a oamenilor și de făimarea poporului. Tot cei ce m-au văzut m-au bat jocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul sicând, nădășduita spre Domnul, izbăvea scăl pe El, mântuiaască pe El, călvoiește pe El. Că tu ești cel ce mai scos din Pânte ce nădeștia mea de la Sânul Mici mele.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 Făcutu-sa inima mea ca Ce se topește în mijlocul Pântecului meu. Uscatu-sa ca un vas de lut tăria mea Și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele Și înțărânea morții mai ai pogorât. Că m-au înconjurat câinii mulți, Adunarea celor vicleni m-a presurat. s au mâinile mele și picioarele mele. Numărat au toate oasele mele, Iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele loruși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 Celor ce îl caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpeteniii porțele voastre și vă ridicați porțele cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpeteniii porțele voastre și vă ridicați porțele cele veșnice și va intra Împăratul Slavei.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 Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nou greșealele noastre precum și nu iertă în greșitilor noștri și nu ne duce pre noi în ispită ce ne izbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miruiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nevrednic fiind pe pământ, sufletul meu pocăiește-te. în mormânt nu laudă și de greșel nu se izbăvește. Strigă dar către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ce mai înainte de a mă osândi Dumnezeule, milostivește-te spre mine și mă mântuiește. Până când sufletul meu petrece în păcat, până când tot amâi pocăința, Adu-ți aminte de judecata ce va să fie și strigă către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inim, greșit am, ci Tu, Doamne, cel ce ești fără de păcate, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La înfricoșătoarea judecată, fără de părâși voi fi vădit și fără de martorie voi fi osândit, că se vor deschide cărțile conștiinței și lucrurile cele ascunse se vor descoperi. De aceea... Mai înainte de a se cerceta cele lucrate de mine, în priveliștea aceea a toată lumea, Dumnezeule, curățește mă și mă miluiește. Și acum și pururea și învece vecinul Amin. Stăpână de Dumnezeu născătoare, neînțeleasă și necuprinsă este taina cea înfricoșătoare ce s-a lucrat într-o tine. Că pe cel necuprins, zamislindu-l, l-ai născut îmbrăcat în trup din preace în tău sânge.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 care pentru îndurările milei tale cele neasemănate, niciodată nu te desparți de robii ce pururea te odihnești întru ei, nu mă părăsi pe mine robul tău împărate o tot sfinte, ci îmi dă mie nevrednicului bucuria mântuirii tale și mi iluminează mintea cu lumina cunoștinței Evangheliei tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea crucii tale." Trupul meu cu nepătimirea ta l-împodobește, gândurile mele le împacă, picioarele mele le ferește de alunecare. Nu mă pierde cu fără de legile mele prea bunule, Doamne, ci mă ispitește Dumnezeule și cunoaște inima mea. Caută și află cărările mele și de mă aflu pe calea fără de legii, abate-mă de la ea și mă îndretează pe calea cea veșnică